Željad je iz svetu evanđelja o Mateju. O Mateju, o Svod išta Mateje. ono uđe Isusu Kaperna. I pristupi mu kapetan moleći ga i govoreći Gospode sluga moj leži doma oduze i strašno se muči A Isus mu reče ja ću doći i scijelit ga I kapetan odgovori i reče, «Gospode, nisam dostojan da pod moj uđeš, nego samo reci riječ, i ozdraviće će sluga moj, jer i ja sam čovjek pod vlašću i imam pod sobom vojnike». Pa rečem, jedno i ide, i drugo dođi i dođe, i vuzi svome, učini to i učini. A kad ču Isus, zadivi se i reče onima što idu za njih. Zo istovom kožem ni u Izraelu to rike verne nađuh. A kažem vam, doč da će mnogi od istoka i zapada doći i sješće za trpezu sa Avramom i Sakom i Jakovom u carstvu nebeskom sinovi carstva bit će izgnani u tamu najkrajnju ondje će biti proč i škrgut zuba a kapetanu reče Isus idi i kako si vjerovao neka ti bude i vozravi sluga nego tvoj choć rče koji ljubi oca ili mater večme ma nego mene nie mene dostojan. i koji ljubi sina i kćer većma nego mene, nije mene dostojan, i koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan, koji čuva život svoj izgubit а који изгуби живот свој мене ради, наћи ће га, који вас прима, мене прима, а који прима мене, прима онога, који ме је послао, који прима пророка у име пророчко, Pogatu proročku primit će. I koji prijima pravednika u ime pravedničkom, Pogatu pravedničku primit će. Iako neko napoji jednog od ovih malih, Samo čašom studene vode u ime učeničkom, Zaista vam kažem, neće mu plata propasti. I kada završi Isus zapovijesti, dvana istorici učenika svojih otide odande da uči propovjeda po gradovima. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. У име Отца и Сина и Светога Духа. Рече Господ, и даде ми се свака власть на небо и на земљи, Zato i na, i naučite sve narode Mojim učenicima krstećih U ime oca i sina i svetoga duha Ovu vlast, braću i sestre Prepoznao je kapetan u Kapernaumu Koji je video muke svoga sluge Ali srcem i dušom Bi mu dato da prepozna Silu nad silama Vas nad vašću Samoga Boga Saznatelja i Stvoritelja Celokupne tvoravine I on pođe Ka njemu Iz ljubavi prema svome sluzi Jer je imao Čisto i dobro srce Da ga zamoli Da ga gospod isede I čuli ste kako je rečeno Kako je on, iako ne jevrojim, ispovedio veru, a gospod se zadivi. Zadivi se gospod njegovom verovanju, njegovoj pomoći bližnjem svome. Zadivi se gospod i reče da ni ovakve vere u Izrailju ne nađu. Nažalost, Zadivio je se gospod I na drugu stranu Videvši gadarinse Kojima je pomogao da se iseli I njihov jedan stanovnik Ali oni izidioše u susret I rekoše gospodu da ide od njih Gospod je braću i sestre Često plakao na zemlji Nisu ga ljudi videli da se smeje Njegov plać je bio upavo zbog neverovanja ljudskog, zbog ostupanja od prave ljubavi, od ljubavi prema Bogu i prema bližnjima svojim, čovek je postao samoživ i to vreme, braće i sestre, onda možemo preneti i u današnje vreme. Ako budete imali ljubavi među sobom, kaže Gospod, tako će vas prepoznati da ste moji učenici. I zaista je to tako, broću i sestri, svaka reč Gospodnja se obistinjuje u ovome svetu. Ako čovek nema ljubavi i nema žrtve, on se ne može ni spasti, ne može primiti blagodat Duha Svetoga, ne može poći za Gospodom bezrezerno ne može više voleti Boga od dižnjih svojih i ovo drugo evanđelje nam govori da najviše ovome svetu treba ljubiti gospoda svim srcem svojim svom dušom svojom i svom snagom svojim takva vera braću i sestre biće će blagotvorna velotvorna Takvom verom će Bog blagosiljati ovaj svet i čoveka u svetu, kao krunu svega stvorema. Ovo čudesno iseljenje, braću i sestre, koje se dogodilo u Kapernaumu, nam govori da je gospod najmoćniji i najveći iselitelj i iskupitelj rodanje svoga. Šta da kažemo... Iza mladića Neanija Koga po smrti očevoj majka Vaspita u mlogoboštvu Ali ga gospod poseti Kao i apostola Pavla, to je Savla Koji bi gonitelj hrišćana Tako i Neanije Svidevši se krvoločnom caru Diokrecijanu Bi poslan u Antiohiju da u krvi uguši hrišćane. Ovaj mladić dožive čudesno obraćanje braću i sestre, kao i Savle koji je bio poslan u Damas da uguši hrišćane i da ih pobije. I Neanije dožive tu radost, tu slavu, koju samo Bog može pružiti čoveku da vidi krst i gospod mu reče Nean je na koga si pošao i koga goniš a on mu reče gospode ko si ti da bih te znao u ovim rečima braćo i sestre nam se mnogo otkriva neznanje je greh Neznanje je mrak Neznanje je tama Ako čovek ne zna On ne može ni razumeti Ne može voleti Ne može služiti A da bi Boga čovek upoznao Braću i sestre On to mora učiniti Kroz crkvu njegovu Kako se kaže Kome je crkva nije majka Tome ni Bog nije otaz Zato se radujem Danas u ovoj svetoj običelji, u ovom manastiru, gde su mnoge beskromne žrtve prinesene u slavu bočiju, gde je mnoštvo suza proliveno za greke koje činimo, gde su mnogi uzlasi upućeni Bogu. Evo i mi danas se sabrasmo ovde da prinesemo beskromnu žrtvu Gospodu. Da čujemo reč gospodnju Da se hranimo tom rečju I da tom rečju Živimo u ovome svijetu Svaka druga reč Može biti pogubna za čovek U crkvi su Blagosloveni oni Kako kažemo Koji su propovedali reč gospodnju I crkva ima jedan Epitet koji daje tim ljudima Nazivajući ih Zlatovski. Ali ima i onih Kojima je crkva dala Isto je pitet ćutnjeg To su isto brline Braću i sestre dok se čovek ne utvrdi I ne učvrsti u veru I dok Blagodat duha svetoga ne obitava U njemu On ne može i drugoga učiti Ni svedočiti reč gospodine Ima jedan primjer Braću i sestre jednog Čoveka koji je došao i tražio savet od igumana kako da najbolje služi slavni Bog. On mu reče: "Ostanite brate ovde u manastiru sa nama pa se moli Bogu." Jedno vreme prošavši, on dođe igumanu i kaže mu: "Nekako ne vidim neke koristi od ovoga. U svetu sam bio podoprijednik i samo što uradim za jedan dan vidis' A on mu reče, dobro, brate, uzmi ovo zarazjalo sito, pa idi na more da mi poneseš vodu. On se malo začudi kako će u situ doneti vodu, ali znamo da poslušanjem se čovjek spašava u ovom svetu. On uze to sito i odlazeći svako jutro, posle jedno sedam ili deset dana, Pozva ga iguman i reče mu Brate, jesi li doneo vodu? On kaže, oče, u situ se ne može doneti vodu A jesi li pogledao u to sito? On mu reče A on se zagledavši vide O, kolika je moćna i silna vera i molitva Sva ona rđa sa onog sita, braću i sestri je spala tako i mi voleći se i slaveći ime Bože i prizivajući ga u ovom svetu skidamo rđu sa duša svojih. Ne mojmo obraćaju i sestre. Misliti da je vreme molitve vreme kada ga gubimo. Najviše vremena gubimo oko bespotrebnih stvari u ovom svetu. Šta da kažemo Za najsavremenije ove, da kažemo, igračke u ljudskim rukama, mobilne, internete, televiziju i sve ono što je razbibriga, da kažemo, u ovome svetu. Ali razbibriga po znacima navoda. Jer to je upravo briga naša. Jer je to preokupacija naša. Danas kada to oduzmete i kada bi, rečimo, roditelj od to deći u kući, Nastala bi velika svađa, velika rasprava i veliko negodovanje. Čovek se nekako prepustio ovome svetu i svemu onome što ovaj svet nuti. A šta kaže gospod? Kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio. Nego vas ja izabrako sveta, zato vas svet mrzi. Mržnja ovoga sveta, braći i sestre, ne dolazi od čoveka nego od onog lukavog koji se useljava u čoveka, naročito tamo gde ima mesta i gde mu se to dozvoli dopusti. A ima ga tamo gde nema molitve, gde nema slavljena imena Božije. Zato se nemojmo čuditi tim bolestima duhovnim koga je ovaj svet prepun i pun Čovek živeći u ovome svetu, ovom braću i sestre, traži gospoda. Evo mu načina, evo mu primera, kroz svetog prokopija, koga, kada ču ovaj glas od gospoda, pođe za njim, i otide i krsti se, ali ne Od episkopa, nego od samoga gospoda. I to se krsti, braćo i sestre, u krvi mučeničkom. Crkva Kristova kroz tri veka je upravo na krvi mučenika stvorena i sazdana. Zato je gospodi rekao da je ni vrata pakleno neće nadladati. Ali onaj nepomjanih braćo i sestre, ne drema, niti, niti spava on ide u ovome svetu i hvali ljudski um odbraća čoveka od Boga, od svoga stvoritelja od svoga saznatelja Odlači ga kroz razne kroz razne ugodnosti u ovome svetu i nudi mu ovaj prolazni život a čovek ako ga prihvati gubi večni i neprolazni život a čujte braćo i sestri šta je rečeno u svetom pismu Ono što ljudsko uko ne ču I što ljudsko oko ne vide To ugotovi Ili pripremi Bog Onima koji ga ljubi Zato je ovaj mladic Neanije U svojih 20 godina Pošao za Hristov Kao i sveti velikomučenik Dimitrije I mnogi sveti mučenici Ispovednici Crkve Hristove Nežavnici svoje mladine život. On je ušao u Jerusalim da se bori protiv Agarjana pobedivši ih ušao je i rekao svoj majci više nisam mnogobožac ja sam hrišćanin pošao je za Hristom predao je pojas dioklecijanu odrekao se mnogobožačkih bogova i počeo služiti gospodu svog videvši njegovu veru u Jerusalimu kaže se u žitima sveti 12 žena priđoše i rekoše mu da su i one hrišćane i one biše strašno mučene i posradaše za Hristo sveti velikomučenik prokopije braće i sestre se obenčao vencem neprolazne slave zato ga pri otpuštu svete tajne braka Pominjemo, kao onoga koji je se odrekao ovoga sveta i bio benčan veprolaznom krunom carstva nebeskoga od samoga Gospoda. Neka sveti primeri, braće i, i sestre, ovih svetih ugodnika kojih je pun naš kalendar, ne budu nam, kako to danas čujemo da govore ljudi mi, nestvarno. Ali su nam zato stvarni tamo srtani koji pustamo deci da nam to gledaju i one stražne neke životinje koje viđamo i dinosaurusi koji pokazuju neku silu i snagu. To je hrana kojom mi hranimo našu decu. Ali evo primjera kako treba da ih učijemo. Svetiteljima, Božjim ugodnicima Ispovednicima Ne može se Caarstvo nebesko, braću i sestre Zadobiti samo Rečima, govoreći Gospode, gospod Jer je gospod rekao Neće onaj Ući u Caarstvo nebesko Koji viče i govori gospode Nego onaj koji tvori volju oca nebesko Zato, braću i sestre Koristimo ono vreme koje nam je Bog dao, jer mi drugog vremena nemamo, ni drugog života imamo, nego ovaj koji nam je Bog dao, da zaradimo, da zaslužimo caštvo nebesno. Nemojmo kao dana što nas mnogi uče da je Bog milostiv i da je Bog ljubav i da se Bog svakom oprositi. Zašto su se ovi monasi i ova braca ovoj svetoj obitelji odrekli mnogih uživanja u ovome svijetu? Upravo da služe i slave ime Božije Odrekli su se Zarad neprolaznog vešnog carstva Zato i mi, braćo i sese Koji živimo u ovome sveti Koji imamo svoje porodice Slavimo ime Božije Onako revnosno Onako plamenito Kao i kapetan Kapernaumski Neka bi molitvama svih sveti Gospod dio milosti da režim kao što je uvek bio i pomilovao i otvorio nam um i srce, da poznamo Tvorca svog sazdatelja u sve vekove vekova. Amin.